la microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 169 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pe parcursul acestor programe, noi citim noul testament al Domnului nostru Isus Hristos, verset cu verset, citire asistată de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. Ne aflăm așadar cu studiul Evanghelia după Matei, potrivit însă obiceiul nostru aduce mai întâi un aperitiv. Cei dintre preacinstiți ascultători care ne-au onorat cu ascultarea și a celorlalte lecții trecute sunt nerăbdători să ne urmăm prezentarea câtorva date biografice, culese din istorie, despre ucenicii Domnului Isus, care au trăit acum aproximativ 2000 de ani în urmă. Astăzi am ales să vorbim despre cine credeți, chiar despre autorul Evangheliei pe care o studiem, adică despre Vameșul Matei. Să ascultăm câteva gânduri despre el alături de ceea ce ne spune Scriptura și câteva date culese din istoria seculară. Acest apostol și martir a fost născut la Nazaret, dar a trăit mai mult în Capernaum. Făcea aici slujba de vamești, adică aduna birul pentru cotropitorii romani. Fiind chemat de Domnul Isus, a părăsit totul și l-a urmat. După înălțarea învățătorului său, timp de nouă ani, el a căutat să predice Evanghelia în Iudeia. Înainte de a părăsi Iudeea, spre a merge să predice la neamuri, el a scris pentru evrei evanghelia sa în ebraică, evanghelia pe care o studiem și noi în cadrul programului nostru. După aceea a fost tradusă în limba greacă de apostolul Iacov cel Mic. Matei a plecat în Etiopia, unde a întemeiat biserici, a rânduit prezbiteri și a convertit multe suflete. Apoi s-a dus în Parția. Prin anul 60 după Hristos, Matei a suferit moartea de martir fiind ucis cu sabia. Da, iubiți ascultători, așa au știut oamenii să prețuiască pe Domnul Hristos, care a venit și ne-a dus mântuirea, la fel au știut să prețuiască pe apostolii Lui și de ce ne-am așteptat noi la un alt fel de tratament. Ce trist este să vezi pe mulți care poartă numele Lui Hristos, umblând totuși după slava, după aprecierea și după încuvințarea celor care L-au omorât pe Domnul și Stăpânul lor. Te întrebi? dacă ei sunt conștienți și dacă aparțin acestui Hristos. Noi nu avem de ce să așteptăm altceva pe pământ, cuvântul spune că cine zice că rămâne în Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Două deosebiri fundamentale vedem între martirajul primilor creștini din primele secole și martirajul secolului 20. și anume, în timp ce în primele secole creștinii erau dați la moarte, noi astăzi trebuie să ne dăm pe noi înșine la moarte. Ei își dădeau trupurile să fie arse și torturate, ne îngrozim, ne cutremurăm numai când citim despre chinurile care le-au îndurat. Noi astăzi suntem chemați să ne dăm voința, să ne dăm eul nostru, să ne dăm firea noastră morții. A doua deosebire fundamentală constă în faptul că în timp ce ei mureau odată, noi trebuie să murim, în fiecare zi. Slavă lui Dumnezeu însă, pentru harul și puterea lui care ne sunt mai mult decât suficiente pentru a trăi aici pe pământ prin Duhul lui, ceea ce a trăit El când a fost ca om. Să nu uităm, Duhul care l-a puternicit pe Domnul Hristos să trăiască pe pământ, lepădare de sine și harul Sfințeniei care l-a trăit, este același Duh, care mi-a dat și mie și ție, iubite, ascultător. De aceea cuvântul ne spune că trebuie să trăim și noi la fel cum a trăit Isus, adică în lepădare de sine și când Domnul ne cheamă la aceasta, ne-a dat Duhul lui care l-am puternicit pe el. Doamne, ajută-ne ca prin ascultarea mesajului de astăzi să învățăm tot mai mult să primim Duhul acesta și primindu-l să-l lăsăm să lucreze, să ne stăpânească cu putere în viețile noastre pentru ca să trăim așa cum ai trăit tu când ai fost ca noi pe pământ. Amin. Dacă trăiesc vreau să trăiesc pentru tine arul acesta ți cer. arul acesta ți-l arul acesta ți Doamne, tu știi ce e bine, ce fac pentru ce? Domne, domne, orul ți cer pe deplin. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în capitolul 19 din Evanghelia după Matei. Citim astăzi ultimul verset, versetul 30, urma de gândurile care îl și pe urmă ne deplasăm cu voia Domnului și voința dumneavoastră în capitolul 20 din Evanghelia după Matei. Citim, așadar, versetul 30, din Matei 19. Dar mulți din cei din vor fi cei de pe urmă, și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Ne ducem aminte, cuvintele acestea sunt spusele Domnului Isus cu ocazia discuției pe care a avut-o cu ucenicii pe tema intrării în împărăția lui Dumnezeu. Se spune că de poarta redeschisă a Paradisului s-au apropiat doi călători. Toți sfinții de acolo s-au sculat în picioare. Ura! răsurat din toate părțile. Fiul se întoarce acasă și prin el se pot întoarce acasă toți fiii pierduți. Deodată cântarea se oprește. Pe păi cine oare să aducă cu sine în casa părintească biritorul de pe Golgota? Avram zice. A, trebuie să fie prea fericită a lui mamă. Ea a crezut în cuvântul care s-a făcut trup. Moise a zis și el. Poate că o fi Petru cel tare ca stânca. Ilie credea că vede pe Ioan Botezătorul care a fost omorât. David era de părere că trebuie să fie unul din ucenicii iubiței Domnului. O, voi sfinți din vremuri străvechi, voi înși vă ați văzut că Dumnezeu mântuie pe păcătoși. Dar nici nu v-a trecut prin minte, atât de adânc în sfaturile lui Dumnezeu n-ați pătruns, că blestemul lui Adam a fost sfărâmat pe deplin. Acela pe care îl aduce Iisus cu sine este un tâlhar, care a fost mântuit pentru că s-a pocăit și a crezut în Domnul Iisus. Iată unul din cei de pe urmă, care prin harul Domnului a ajuns cel din tâi. Descrierea închipuită de mai sus vrea să ne limpezească adevărul puternic al lui Dumnezeu, cum că mântuirea este lucrarea harului fericit al lui Dumnezeu și ea se dă tuturor acelora care din toată inima cred și primesc acest har, chiar dacă nu a avut nimic altceva decât credința. Vrea să ne arate apoi că în biserica Domnului Hristos n-au intrat sfinții din vechime, ci ea a început cu un har. În ceea ce ne privește pe fiecare în parte, din cei care am făcut un legământ cu Domnul, adevărul care îl cuprinde versetul de mai sus ne învață că, dacă nu ne dăm toate silințele ca să păstrăm și să înflăcărăm darul lui Dumnezeu pus în noi, putem să pierdem locul pe care ni l-a rânduit în clipa chemării noastre. Oare ce înseamnă demnul pe care Duhul spune îl spunând? Căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Îndemnul acesta se găsește scris în a doua epistolă a lui Petru, la capitolul 1, cu versetul 10. Nu înseamnă îndemnul acesta tocmai păstrarea locului dîntiei? Întărirea zilnică a chemării și a alegerii ne păstrează pe calea aceea nouă și vie. Alunecarea și pierderea locului dîntiei atârnă de această întărire. Mulți din cei care la începutul vieții lor de credință au fost înflăcărați, spre sfârșitul vieților au obosit și au slăbit, pentru că nu și-au întărit această chemare. Ei trebuiau să fie stăpâni pe zece cetăți, Luca 19-17, deci locul din tâi, dar fiindcă n-au vegheat, au pierdut acest loc și acum sunt cei din urmă, adică mântuiți ca prin foc, cum scrie la 1 Corinteni 3 cu 15. Și cei care au părăsit unele părți ale adevărului de dragul unor avantaje pământești, vor fi cei din urmă. Cei din tâi sunt cei care au știut să lase totul de dragul Domnului Iisus Hristos. Am ajuns acum, iubiți ascultători, cu studiul nostru în capitolul 20 de la Evanghelia după Matei, din care citim acum versetul 1. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. Haideți să vedem câteva gânduri pe marginea acestui verset. Observăm cât de frumoase și cât de simple sunt pildele Domnului Isus. Ele limpezesc adevărul tainic al Lui Dumnezeu pentru orice inimă curată, simplă, dar ascund acest adevăr pentru toți cei cu inima complicată. Doamne Isuse, dă-mi mereu o inimă simplă, curată și ascultătoare, ca să pot primi, Doamne, adevărul tău, la fel ca un copil, și să-l pot împlini apoi în trăirea mea clipă de clipă. Domnul să spune că împărăția cerurilor se aseamănă. Această împărăție nu este numai undeva departe, ci și în inima credincioasă, născută din nou prin Duhul Sfânt, cum citim la Luca 17 cu versetul 20. Deci, când citim pilda... Să primim cuvântul curat și să privim și în lăuntrul nostru, ca să vedem dacă cele spuse în pildă se aseamănă cu noi, cei care credem cu adevărat. Sufletul însuși este împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu este cerul nostru. Aici vedem că împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit de dimineață să-și tocmească lucrătorii. Deci împărăția lui Dumnezeu înseamnă lucrare. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez, spune Domnul Isus. Dar nu orice lucrare este împărăția lui Dumnezeu, căci și diavolul lucrează. Ba încă lucrează cu multă râvnă? Putem să vedem asta în 2 Tesaloniceni 2, versetele 7 până la 9. Lucrarea lui Dumnezeu se cunoaște prin faptul că ea caută să înfățișeze pe orice om desăvârșit în Hristos Isus, adică să restabilească chipul lui Dumnezeu în omul căzut. La aceasta lucrează Dumnezeu, la aceasta lucrează Domnul Isus și la aceasta trebuie să lucreze orice copil al lui Dumnezeu. Toate celelalte lucrări care nu duc la această țintă sunt lucrări satanice, potrivnice lui Dumnezeu care aduc tulburare și întuneric în sufletul omului. Pentru credinciosul, în a cărui inimă este împărăția lui Dumnezeu, nimic nu este mai important ca această împărăție, ea este viața lui. Și tot ce face, fie lucrări pământești, fie lucrări duhovnicești, are în vedere numai acest lucru. Gospodarul, din pildă, a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii adică înainte de orice. Dimineața arată începutul. Împărăția lui Dumnezeu este înaintea oricărui lucru. Ea este dimineața sufletului, este răsăritul luminii și roa înviorătoare, purtătoare de viață și bucurie. Să nu se aștepte să înțeleagă acest adevăr, aceia care nu fac din împărăția lui Dumnezeu ținta vieții, Începutul și sfârșitul oricărui lucru. Dragul meu, spre cine se îndreaptă, spre cine se avântă inima ta dis de dimineață? Care este starea ta personală față de împărăția lui Dumnezeu? Este împărăția Domnului bucuria și fericirea ta? Cunoști lucrul acesta după activitatea ta zilnică și după dragostea ta, căci pentru ceea ce iubești pentru aceea te și lupți. Domnul Iisus își continuă pilda în versetul 2 de la Matei 20 și spune „Să învoi cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i trimesc la vie. Observăm că Dumnezeu, care este întruchiparea libertății desăvârșite, nu silește pe nimeni și nu calcă libertatea niciunei ființe create de el, ci se învoiește, așa scrie aici, se tocmește, discută, și apoi o trimite în lucrarea sa. Legea împărăției sale este dragostea. Și în dragoste nimic nu se face silit, ci totul vine de la sine. După cum soarele nu se forțează să lumineze, după cum izvorul nu se chinuiește să-și trimită apa sa înviorătoare, și după cum floarea nu se silește să-și împartă parfumul ei, tot așa face și dragostea. Tot ce vine din ea este liber, nesilit, altfel n-ar mai fi fericire. Fericirea se naște, crește și rodește numai în libertatea absolută, iar această libertate este numai în adevăr și dragoste. Când Dumnezeu ne cheamă în împărăția sa, se învoiește cu noi, dar după ce am consimțit, după ce am încheiat legământul cu el, atunci trebuie să trăim și să lucrăm așa cum este felul de a fi al împărăției sale. Cine s-a hotărât să se așeze pe altar, atunci trebuie să devină foc, pentru că asta este viața altarului. Cine s-a învoit să intre în lucrarea Domnului, trebuie să lucreze numai așa cum se lucrează aici. Cine s-a aruncat de bună voie în râul vieții, care curge prin mijlocul cetății lui Împărat, Trebuie să se lase dus de unda lui. Nu mai poate altfel. Dumnezeu se învoiește cu lucrătorii și el își achită fără întârziere și fără lipsă plata pentru lucrul făcut. Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Cine lucrează pentru viață, primește viața. Cine lucrează pentru dragoste, primește dragoste. Cine lucrează pentru sfințenie, primește sfințenie. Boul care trăiește în area lui se hrănește după nevoie din ceea ce trăiește. Dumnezeu se învoiește cu noi. El nu vrea să fim robi, ci împreună lucrători cu el, așa cum scrie la 1 Corinteni, 3, cu versetul 9. Libertatea este respectată cu sfințenie. Cine a ajuns să fie liber ca Dumnezeu, atunci nu mai poate să stea fără lucru. Dumnezeu lucrează necurmat ca și soarele, ca și inima. Unde este viață, este lucrare. Fericit este sufletul cu care s-a învoit Dumnezeu ca să fie lucrător în via Lui. Acesta este semnul că a primit viață din Dumnezeu. Pilda ne spune mai departe, la versetul 3, A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Versetul acesta a fost prezentat în felul următor de către un slujitor al Domnului mai de demult. Faptul că aceștia s-au dus în piață arată în primul rând că ei s-au săturat de lucrările lor personale și acum vreau să fie tocmiți. Simțământul acesta de deșertăciune, de goliciune cu privire la lucrările lor personale și la cele ce vedea în jur, erau rezultatul chemării din partea lui Dumnezeu către ei. Ei răspund acestei chemări prin faptul că încetează să mai facă lucrările altora și pe ale lor personale și se duc în piață și așteaptă acolo să fie tocmiți. Mare binecuvântare este pentru acei care se duc, se arată ei înaintea Domnului, chemați de El și așteaptă să fie tocmiți de El în via Lui. În continuare, iubiți ascultători, mergem la versetul 4 din Evanghelia lui Matei, capitolul 20, unde aflăm ce s-a întâmplat cu aceia care au ieșit în piață și așteptau să fie tocmiți. Duceți-vă și voi în via mea, l a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. Iată așadar că gospodarul viei, când a venit și a găsit pe aceștia fără lucru, i-a trimis și pe ei la lucru. cuvântată trimitere! Trimiterile Domnului sunt ca și chemările, nu în afara lui, ci în el. Duceți-vă în via mea! Este la fel cu veniți în via mea, adică duceți-vă în mine, pentru că unde este viața lui, este și el. Nici pentru câteva clipe nu se poate despărți el de lucrarea lui. Este atât de contopit cu ea, Domnul este atât de contopit cu lucrarea lui, cum este soarele cu lumina și căldura. Lumina și căldura este lucrarea soarelui, dar fără lumină și căldură, n-ar mai fi soare. Lucrarea este viața cerului. Odihna pe care a făgăduit-o Domnul Iisus sufletelor care vin la El este în lucrare. Căci lucrarea nu obosește în via Domnului, ci din potrivă, nelucrarea trândă via. Te odihnești lucrând și obosești stând. Aceasta este legea casei lui Dumnezeu, lege neînțeleasă în lumea păcatului. Vai cât este de lucru în via mântuirii! Câtă nevoie este de alinarea durerilor! câtă lipsă este de a celor necăjiți, câtă pace trebuie turnată în sufletele tulburate. Cine să facă lucrul acesta? Dacă nu cei ce de bunăvoie au venit la acela care este întruchiparea păcii și mângâierii, la Domnul Isus Hristos Mântuitorul? Un credincios adevărat, spune Carle, va găsi totdeauna cea, ceva de lucru, adică greutăți, dureri, în măsura de plina puterii sale. Nu există perioadă în care să nu poți face nimic, să nu fie contraziceri de împăcat, să nu fie greutăți de învins. Munca este un cult în casa lui Dumnezeu, ca și rugăciunea și cântarea. Cine muncește duhovnicește aduce în adevărata închinare lui Dumnezeu. Lenea nu se poate închina și nici nu se poate ruga. Duceți-vă și voi în viane. Dragul meu cum răspunzi tu la această binecuvântată trimitere a Mântuitorului nostru scump? Cum vibrează corzile inimitale la glasul lui? Ține minte, cine împlinește porunca trimiterii acum, nu va tremura în ziua cea mare, când același glas va zice, Duceți-vă, dar nu în vie, ci în adâncul depărtării de Dumnezeul dragostei. Astăzi el zice, Duceți-vă în via mea. Atunci va zice, însă duceți-vă de la mine. Ce alegi tu? Una din porunci să știi, tot trebuie să o împlinești. Oricea de acum, oricea de atunci. Mai departe ne spune Domnul Iisus în pilda aceasta la versetul 5. A ieșit iarăși pe la ceasul al șasele și al nouălea și a făcut la fel. O dragoste mare a lui Dumnezeu! Cum nu poți avea de liniște până nu știi pe toți oamenii strânși în același loc? Cum nu te mai poți gândi la alte lucruri până mai știi încă pe cineva în suferință? Cum nu ți seamă de împotrivirile din neștiința celor ce au nevoie de tine și îi cauți cu stăruință uimitoare? O, tu, dragostea lui Dumnezeu, fii binecuvântată! Tu mai ai căutat și pe mine și mă cauți mereu, ieșind la ceasuri regulate, când vezi că eu stau în piață, chemat de tine și te aștept. Fii cuvântată. Tu urmărești de aproape pe oricine, orice suflet și te îngrijești de fiecare, de parcă avea de îngrijit numai pe unul, deși sunt miliarde. Fii binecuvântată! Dis de dimineață la ceasul al treilea, la ceasul al șaselea, la ceasul al noua și la ceasul al unsprezecelea. Tu faci mereu la fel. Nu ai altă lucrare, nu ai altă față, Nu poți să te schimbi. O, oh, tu, dragostea lui Dumnezeu, Ce minunată ești tu! Și toți fiii tăi adevărați sunt ca tine, Statornici și neschimbați în toate vremurile Și față de toate sufletele, Pentru că toate sufletele au același zvor. Când vezi în dărădnicia noastră, tu iarăși și iarăși vii cu demnul tău unic și duios De a ne aduce acolo unde ești tu O, tu, dragostea lui Dumnezeu, mă închin înaintea frumuseții și gingășiei tale veșnice Prinde-mă tu de mână și hai să zburăm peste toate vremurile Ca să ne putem odihni în patul alb al veșniciei fericite O, tu, dragostea lui Dumnezeu, fii binecuvântată În istorisirea pildei Domnul Isus ne spune în continuare la versetul 6. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, De ce stați aici toată ziua fără lucru? Ceasul al 11-lea este la sfârșitul zilei de lucru, când soarele asfințește. Și în ultimul ceas Dumnezeu aduce suflete la el. Și în ultimul ceas al vieții tale, dragul meu frate, poți să faci ceva pentru mântuirea altora. Despre Avram se spune în felul următor: Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape o 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Ce mare este harul lui Dumnezeu! Fie binecuvântat numele. Gospodarul întreabă aici: De ce stați aici toată ziua fără lucru? În ziua judecății vom da socoteală în fața Domnului nu numai de faptele, vorbele, gândurile și simțirile noastre ci și de timpul nostru, de minutele și clipele care au trecut fără rost. Nu numai de ceea ce am făcut vom da o ci și de ceea ce am putut face, dar n-am făcut. De ce stați toată ziua fără lucru? O voi suflete care ați venit la Domnul Isus, care ați făcut legământ cu El și care v-ați hotărât să-L urmați oriunde va merge El, știți voi că El are o mare lucrare și puțin lucrători? Știți voi că orice răscumpărat al său este, trebuie să fie un lucrător neobosit în această lucrare? Știți voi că cine nu lucrează cu el și ca el, lucrează împotriva lui? Știți voi că cine nu adună cu el, risipește? Știți voi că a fi creștin înseamnă a fi lucrător în ogorul Domnului Hristos și că cine nu este stăpânit de Duhul Domnului Hristos și de felul lui de a fi și de a lucra, nu este a lui? Știți voi că tatăl și fiul lucrează până acum? Și că toți cei născuți din Dumnezeu de asemenea lucrează? De ce stați toată ziua fără lucru? Ce poate să spună Domnul despre voi? Cum vă trec vouă zilele? Ce lucrați voi? Un semn al casei lui Dumnezeu este lucrarea. Toți cei care fac parte din această casă sunt împreună lucrători cu Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu este mereu de lucru, în ea nu sunt șomeri. Numai cine nu vrea, acela nu lucrează și cine nu vrea să lucreze, nu are loc în casa lui Dumnezeu. Cine este născut din Dumnezeu are pe inimă lucrarea lui Dumnezeu și acesta este unul din semnele copiilor lui Dumnezeu. De ce stați toată ziua fără lucru când în jurul vostru se pierd sufletele? Dacă vă lăsați copleșiți de alte lucrări când voi știți chemarea voastră, acesta nu este un semn bun ci din potrivă. De ce să faceți lucrul acesta când voi știți destul de bine chemarea voastră? Căci cea mai importantă lucrare pe care o are de făcut un copil al Lui Dumnezeu este lucrarea duhovnicească, este împărăția Lui Dumnezeu, este mântuirea sufletelor. De ce lăsați să treacă zilele, săptămânile, lunile și ani chiar fără să mișcați măcar un deget pentru lucrarea Lui Dumnezeu? Va veni ziua cea mare a socotelii, ce veți răspunde? Cu întrebarea aceasta, iubiți ascultători, încheiem programul numărul 169 al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul ca această întrebare să răscolească adâncurile noastre și să ne mute cât mai aproape de el, să ne înfățișăm înaintea lui, gata de lucru pentru lucrarea lui, făcută prin Duhul lui, din Duhul lui și pentru slava lui, Amin.